Найулюбленішою дитинкою обох перепутків була Надія. Слухняна, весела, гарна. Встає разом з матір'ю, допомагає їй, ніколи не ухиляється від праці. Вийде на город, копає поле, а при тому весело виспівує. В матір вдалася, казали старші люди. Це і вона такою співачкою була. Краще було б, коли в батька. Не буде мати щастя. Е, за бобон. І все йшло, ніби машина, своїм порядком. Коли можна було, Демко йшов на музики, у нього навіть вус не висипав. Але дівчатка вже задивляються на стрункого чорноокого парубчака. Максим мусив пасти коні. Коні йшов на сходини громади, весь час возився з купівлею в землі. Марія сиділа вдома, приходили сусідки, і розпочинався сейм. Обговорювали неприсутню сусідку Химку, з Химки переходили на господарські справи, далі про сватання та весілля розмова, і так до вечора. Малий Лаврін Жвавий з іскристими оченятами з трибун сає десь, Бог його знає де, прилетить увечері додому, і мама її їсти. Марія любила свого мізинчика, пестила і шанувала. Корній також нічого проти не казав. У школі йде добре, очі має бистрі, будуть люди. Треба буде на школи післати, хай хоч один вийде яким доктором. А мене свято, знов праця. Село цвіло, родило овочі, відпочивало і знов цвіло. Вже кілька років обминали пошість і неврожай. Люди піднялись, багатіли і ширилися. Росли муровані хати, заводили хмельниці, купували машини. За пару років прийшло до Корнія перше горе. Демко підріс на рекрута і мусить йти виконувати свої обов'язки перед царем. Прийняли його до гармати і завезли на Далекий Кавказ. Марія Гірко оплакувала сина, нарихтувала йому торбу коржів, ковбас та всякої всячини, Корнієві прикро також, позбувається найліпшого помічника в господарстві. Він ось купив було жниварку, і Демко сам з нею дуже добре вправлявся. На жнивах стільки праці, там робітники, там свої, скрізь треба доглянути, скрізь встигнути завчасно, не доглянеш, то й не будеш мати. На Максима Корній не міг сполягти, не буде з нього господаря, казав кожному. Тільки знає вечорниці, гульню та карти. Виріс перший син, як і коли, того цар не знає. «Цар знає тільки тоді, коли йому треба мого сина», – розважала Марія. «Прийде війна, потягнуть бідачиська. Хто знає, чи вернеться. «Цар не знає, скільки сліз, скільки горя, скільки страху коштував мій син. Ні, цар того не знає». І йому не треба знати. Нащо йому? По відході димка, коли на Максима припало більше праці, він зовсім відмовився служити батькові. То ти, паршивцю, думаєш, що то мені служиш? Думаєш, що я все для себе? Блазню ти, вироджений. Пересварилися, і Максим покинув дому. Пішов шукати легкого хліба. Подався до міста і там дістав місце лакея при дворянському клубі. Корній мусив найняти чужого парубка до роботи. А навкруги тиша й спокій. Над у монастирі виспівує тужливі ірмоси, читає часи. Марія ходить до церкви, як і раніше, стане десь збоку і молиться за здоров'я свого сина. Часом бачить Гната, Нат бачить Марію. Не сходилися і не говорили, про що говорити. Старе поволі забувається, а нового не варто порушувати. Тихо і хай так буде. Доля спить, не цікавиться, чи зла, чи добра, все одно. Не кричіть, не будіть її, ходіть на пальцях. Село мовчить, село тихо працює, село чекає. На дзвіниці воркують зграї голубів, світить ясно сонце, цвірінькають горобці. Увечері, коли западає сонце і надходить тінь, капає і розливається над селом лагідний дзвін. Сходить великий місяць, по землі стеляться густі тіні від каштанів, яблунь і волоських оріхів.